Пора б уже звідси вигрібатися. Розмова з друзяками потрапила в колаптичну безвихідь. Ніхто до ладу не розуміє, що хоче сказати, але кожен щось говорить. Це радше розмова чотирьох імбецилів, яким просто подобається вимовляти певні слова прекрасні, піднесені, а також паскудні іниці. Вони тішаться звучанням. Слова не тримаються купи, кожен з них живе своїм п'яним окремим життям. Бо кожен із вас. Майстер художнього слова. Окремого художнього слова. І дощ. Дощ, який не вщухає, і пики, пики, їх усе більше. Вони розмножуються діленням і плавають довкола вас, наче риби. Глибоководні, плескаті риби з дна найчорніших океанів. Але всі брами вже розчахнуто, і ви стоїте на протязі, на лютому азіатському вітругані, який зносить піну зі столів та слоїків. Ця держава ще продукує дещо, наприклад, летючу піну з кислим нудотним запахом. Тобі зле, фон Еф. Тебе морозить і трохи нудить. Пора вже звідси вигрібатися. Дитячий світ чекає. Кирило чекає. Україна чекає, втомившись без своєї газети в Москві а ти тут розталяпуєш дурним язиком про святу необхідність кожному йти своїм окремим шляхом. Бо що єднає тебе з узбеком за стіною, крім стіни? З узбеком, котрий вічно готує плов, і потім заманює на його тлустий запах не одну голодну студентку, і напихає її пловом, набиває її пловом, як опудало тирсою, і вона ціпеніє, робиться опудалом, і тоді він пече її, а в неї з рота і з носа сиплеться плов. А ти, фон Еф, ніколи не навчишся готувати плов. І що єднає тебе з худай-дурдиєвим, понурим і товстим, як євнух, у зв'язку з чим дехто називає його худий-дурдиєв, з туркменом, котрий щовечора рівно о дев'ятій. У спортивних штанах виростає перед телевізором, бо не життя йому без програми час. І що єднає тебе з Єжевікіним, котрий заходить у чужі кімнати, не постукавши, бо вважає себе господарем на всьому просторі, від Карпат до Тихого океану? І що єднає тебе з Благолеповим, у котрого тесть генерал КГБ? Але, незважаючи на це, Благолєпов пише духовні вірші про Сергія Радонеського. Дихає за йогівськими системами і називає себе учнем Реріха, хоч насправді всі упевнені в тому, що він стукач. І що єднає тебе з Шурою Гороховим, котрий шукає універсальний знак буття, тож забуває віддавати позичені гроші? І що єднає тебе з Олегом Сексопатологом, котрий вивчив французьку мову тільки для того, аби читати «Війну і мир» в оригіналі? І що єднало тебе з Пашою Байстрюком? Що єднає тебе з кожним із них і з усіма іншими? Кожен з нас однаково дихає, п'є, кохає, смердить, виголошує щось потаємне Юра Голіцин. Значить, ми створені для того, щоб бути разом. Світ об'єднується в ім'я загальнолюдських цінностей, втурує Ройтман. А ми? Тобі легко про це булькати, пам'ятаючи. «Що на всякий випадок, тесь там, на Близькому Сході, ти маєш свою державу, свою окрему державу». «А держава – це монстр, це стихійне лихо», – потрясає гемінгвеївською бородою Цезар. «Чому ви, націоналісти, так прагнете розбігтися?» – питає Галіцин. «Чому зненацька всім так закортіло розлучення? Адже в нас багато спільних дітей». Адже це великий досвід братерства, коли всі разом ділять єдине лихо. Чому, націоналісти, скажіть мені? Кожну з вимовлюваних фраз він чітко відмежовує гиканням. Якби я був націоналістом, то відповів би тобі. кажеш, повільно і виразно. Аж занадто повільно, занадто виразно. Але який з мене націоналіст, коли я отут з тобою п'ю пиво? Ця логіка незламна. Галіцин подає руку і довго тисне її. Він славний хлопець. У ньому немає ані краплі дурного імперського шовінізму. Але він дуже любить братерство, свободу, рівність. «Учора ввечері я подумав про те, що Бога немає», – сумовито інформує Ройтман. «Учора ввечері?» – дивується Горобець. «Ти зобов'язаний думати так завжди!» Згідно зі статутом тієї блядської партії, до якої належиш. Причім тут партія? Справа не в тому. Я подумав, що Бог, справжній Бог, а не надуманий, фіктивний. Він ніколи не допустив би існування націй. Як не допустив би чуми, сифілісу, ядерної бомби, погоджується сизоносий випивоха, який виринув на хвильку біля вашого столика і поплентався кудись далі. Бо це те, що не дає людству бути добрим і світлим, продовжує Ройтман. Це те, що робить нас вузькими і заздрісними, наповнює нас гімном. Як багато чорної енергії накопичилося повсюди тільки тому, що існують нації. І єврейська також, підморгує Горобець. Будь-яка. І не треба мене на цьому ловити. А я тебе не ловлю. Ти вже давно спійманий. Бо ти досі не вийшов зі своєї злочинної партії. Ти кажеш про чорну енергію і вдаєш, ніби не бачиш її першоджерела. Якого ти хріна ще досі звідти не вийшов? Ти знаєш, як я до тебе ставлюся. Але як ти міг не вийти після цих людських кишок, намотаних на танковій гусениці? Очі Юлія Цезаря п'яні, однак допитливі. При чим тут партія? Всюди свої падлюки. В інших партіях свої падлюки. Інші партії на танках не їздять. Устигає випалити голіцин між двома черговими гиканнями. То ще поїздять, піднімає голову сплячий за сусіднім столом офіцер з маленькими танками в петлицях. Я заборонив би всі партії. І я, і я теж. А тих, які почали би створювати партії в підпіллі, ви, певно, усували б. їхидно з'ясовуєш ти. Я нищив би їх як тарганів киває головою інвалід з дірявою гармошкою в руках. «Унічтожал би, как тараканов!» – додає він. «Отакі з них демократи!» – каже на це голомозий кришнаїд, загорнутий у рожеве простирадло. «Отакі з них демократи!» – повторює за ним Горобець, тільки не Арнольд Горобець, а маленький сірий пташок, Горобчик, що пострибує собі між столиків і щось там покльовує в пивних калюжах. Ми вчора говорили про щось подібне. Після коньяку, здається треш гаряче чоло, ніби увесь час забуваєшся. Ми вчора про все це говорили також і позавчора. Бо ми щодня хляємо от уже скоро два роки, а від цього пробуджується наша громадянська активність до того ж, тепер свобода слова. І виявилося, що за свободи слова одного окремо взятого слова, ми можемо говорити тільки одне й те саме. Але щодня. Ось уже два роки ти, Цезаре, намагаєшся з'ясувати, чому Боря ніяк не вийде з партії. Ти, Юрку, переконуєш, що не слід розбігатися. Ти, Ройтмане, щодня інформуєш про неіснування Бога. Тепер послухайте одного разу «Курва, мать, мене!» Як наймолодший. Я мовчав два роки. Дайте мені слово, одне слово. Дайте хлопцеві слово. твердо вимагає інвалід з гармошкою. Ну, дайте йому слово, чуєте? Цікаво, цікаво, підводить ще одну голову, також п'яну, триголовий офіцер. Ей, заткайтеся му дзвони. Усі слухають, перекриваючи баритоном шум дощу і ревище пивбару. Виголошує один із присутніх священників. Бороду й вуса має геть обляпані піною. Говори, шепоче велетенський сом, крадькома визираючи з-під плаща якогось іхтіолога. І ти чуєш, як раптово все замовкає. Не тільки територія під пластиковим дахом, відгороджена колючим дротом, а й найдальші заглибини пивбару. Тільки дощ ніяк не спиниться. Але хрін з ним. Починаєш говорити, наблизивши до рота порожній слоїк, і це дещо підсилює звучання твого голосу. Це такий мікрофон, без нього ти почувався б не так упевнено. А ти маєш про що говорити і що їм сказати. Навіть той закривавлений бідолаха зібрав докупи свої рештки з цементової підлоги і підтримуваний попід руку безносою супутницею виповз так-сяк сюди, аби краще тебе чути і бачити. «Я готовий обійняти кожного». Твій голос ще трохи тремтить від хвилювання, але вже набирає ораторської сили. «Я готовий подати руку кожному на цій землі, бо всі люди створені курвамать для щастя, хоча розуміють його кожен по-своєму. І в цьому немає нічого страшного чи осудливого». І я відкручу останні яйця тому, хто думає, ніби в цьому є щось погане. Бо нас так мало. І ми такі маленькі в порівнянні з холодною космічною пусткою, що аж ніяк не можемо собі дозволити розкіш взаємної ненависті чи територіальних претензій. Тим більше, з причин партійних, національних або расових. Кажу так, бо маю на це право. Бо недалі, як нині вранці, в мене були статеві зносини з кольоровою дівчиною в душовій. Мене не цікавило, якої вона нації, тим більше до якої належить партії, тим більше не дратувало, що колір її царственної шкіри інакший, ніж у мене. Більше того, мені було приємно, що в неї не такий колір шкіри. Своїм членом. Я на декілька незабутніх хвилин поєднав далекі континенти, культури, цивілізації. Я привів їх до спільного знаменника, тобто, перепрошую, сім'янника. І тому я не можу мати ненависті до Росії та росіян. Але зараз, коли я п'ю кисле пиво посеред пустиря, обгородженого стовпами і колючим дротом, коли вітер зусібіч шмагає моє мокре волосся, коли навколо суцільна велика азійська, перепрошую, євразійська рівнина, перепрошую, країна, зі своїми власними правилами і законами, і ця країна має здатність рости на захід, поглинаючи маленькі народи, їхні мови, звичаї, пиво, поглинаючи також великі народи, Руйнуючи їхні каплиці і кав'ярні, а головне – затишні сухі борделі на вузеньких брукованих вуличках, то я не можу, склавши руки, просто спостерігати і мовчати, ніби я хрін прокрутнув. Мій товариш показав мені не так давно старі поштові картки з пейзажами того міста, де я живу. Цим карткам десь по 50 років. Але я закричав «Я хотів би жити в цьому місті! Де воно?» Що вони з ним зробили? Де моє право на моє пиво? Це був повний атас. Тому я за повний остаточне відокремлення України від Росії. Хай живе непорушна дружба між українським та російським народами. Повірте мені, що між двома цими фразами немає жодної суперечності. Я бажаю великому російському народу і щастя і процвітання, за наше і ваше пиво. Якусь мить по закінченні твого виступу триває цілковита напружена тиша, яка раптом вибухає несамовитими, бездонними, безмежними оплесками. Вони заглушили навіть дощ, навіть вітер. Усі ці люди вже так давно хотіли почути це від тебе. Нарешті ти з'ясував для них усе. Віднині все буде добре. І ти, розкланюючись на всі біч Хапаєш у руки торбу і рішуче прямуєш до виходу, але тебе зупиняють, аби подякувати, потиснути руку, привітати з гарним виступом. І ти бачиш сльози в їхніх очах. І хтось навіть дарує тобі загорнутого в газету мовчазного до історичного сома, витягнувши його з-під плаща. І коли ти минаєш при виході вельзевулового помічника… Той обіймає тебе і незграмно, соромлячись, цілує кудись під ліве вухо, а потім ще довго аплодує тобі вслід, а з-під жалюгідних тополь аплодують тобі двоє місцевих шкуродерів і стара немічна спекулянтка, яку вони щойно мотлошили. Твоє чоло горить під холодним травневим дощем.